Întemeierea Eparhiei de Gherla. Eparhia greco-catolică de Gherla a fost înființată de către Papa Pius al IX-lea prin Bula Pontificală Ad Apostolicam Sedem, promulgată la 26 noiembrie 1853 în contextul ridicării eparhiei de Făgăraș și Alba Iulia la rang de mitropolie, cu sediul la Blaj, prin Bula Pontificală Ecclesiam Christi și a întemeierii episcopiei de Lugoj, prin documentul Apostolicum Ministerium. Bula Ad Apostolicam Sedem este cel din tâi document pontifical în care se vorbește despre națiunea românilor locuitori ai Transilvaniei care, mărturisind credința catolică, urmează ritul grec. Astfel se atestă conștiința existenței națiunii române în Transilvania, chiar dacă aceasta nu era încă construită într-un stat. Primul sediu episcopal a fost orașul Gherla din Principatul Transilvaniei, iar cel din tâi episcop al eparhiei de Gherla a fost Ioan Alexi, în perioada 1856-1863. În anul 1853, eparhia de Gherla a fost constituită din arondarea a 10 protopopiate, 144 parohii și filii, cu 97.121 credincioși greco-catolici, desprinse din eparhia ruteană greco-catolică de muncăci, precum și din 27 protopopiate, 629 parohii și filii, cu 261.229 credincioși proveniți din eparhia de Făgăraș toate acestea însumând un total de 37 de protopopiate, 773 parohii și filii, cu 358.350 de credincioși.